Përshëndetit ndërruar të lishikues, rritakojme i në emisionin e radhës së ciklit që i kushtojt edukimit të fëmive, si gjithë një me ogjen ndërruar Amet Kalaja. Sot do të flasim për fëmijët në ambjent shtëpije, pra se si duhet të influensojmë ne, se si duhet kreujem programe mardënjit të tila që të kemi një fëmi shembulor të fryqëm brenda ambjentave të familjes ose si shtu e ndryshet duke i pas në përkëmbë. Apo ja, ose i t Atere, cilat janë ato normat të përgjishme që du të karakterizojnë sielin e fëmijës në shtëpi dhe edukimin prindëror pikërisht për këtë sielje? Shumë rënësishme, dhe më thonë, në në përgjithsi flasim për njëriju në sukses shëmë njëtë. Njëriju sukses shëmë njëtë është aji cilës të sukses shëmë më brenda mureve të shpisë në radhët parë. Kështë që edhe suksesi i fëmijës është suksesi i tij brenda brenda familjes të dinë radhë parë. Por këtë arsye është mirë që prindi në familje të ushqej shumë besim, ë fëmia tjetë pjesë e normativave të besimit, që do të thotë kur prindi fallet dhe fëmia fallet, ë fëmia bën ato rolin e muezzinit tek shtëpia, po kur është nuk është babai, ë bëhet edhe i mamë tek shtëpia. ë Do të thonë fillon dhe fiton atë ndjenjën edhe të përgjëjsis, po edhe të, të përgjëjsis, edhe fetare, shpirëtërore, fillon edhe ndjen, dhe më thënë, atë besimin me një normativ më të lartës e sa thjeshtë, a i thjesht, dhe se bëndi qka si fmi, po pritë se është duke thiru Rezanën, është duke thiru Iri Kametin, familja më bajnë që të si, pra i kushtë të në nërëndësi situatës, a i vetë bëhet i mam, a i rendit të tira që të falen basti, fillon dhe ndjen diçka, domethënë, dhe kjo ndikon për mirë tek fëmia. Ëh pse jo? Ndonjëherë dhe babai i ti tij bëhet xhamat, a, eh? të lidhet mbas djalit të ti tij në mënyrë që të korrigjojë Kur'anin ose të çosë si falet e këtu me radh, sepse duke u fal prindi gjithpom përpara, nuk e sheh se se çfarë vepron fëmia apo se si sillet fëmia mëpara. Ëh diçka tjetër, domethënë, që ka të bëjë me me me jetën e fëmis familjar është organizimi i punëve, që do të thot fëmien në shpibën, punë, në dimon mamin, në dimon babin, e, e, dhe më thënë, trekon kujdes në daj orendive, trekon kujdes në daj lodrave, e, pse jo, regulon krevatin, kujdesin në daj higjenës ti. Edhe ne, dhe më thënë, është masha më delikate kur ne edukojmë një njëri shumë pastër, shumë të edukuar kur tritat ë dhe e higjiena familjare, ë larja dhe, e duarve, pastrimi, do të them kur kur kur kur veten në banjë, do të them pastrimi i mirë, larja me ujë, ë pastrat e rregullat e banjës së kujdesit, sepse banjo vet kërkon një set rregullash. Absolutisht mm -hmm. i kushtoj shumë rëndësi larjes dhëmbëve mm -hmm. sepse ë e, e nisi ndonjëherë prindrit me shumë entuziazëm, pastaj a lën mbas dorë dhe fëmija i lën mbas dorë një ditë të dy ditë edhe ai pastaj nuk e merr më seriozisht, pra është diçka që prindi nuk duhet ta tolerojë, sepse ka të bëjë shumë ajo me me me me, me disiplinimin, është edhe aspekt i disiplinës. Absolutisht, domethënë, është të mirë ushqyrit. Edhe këtu nuk kam për qëllim thjesht ushqimin e mirë, po ush, ushqyerit me orar. Nuk është normale që fëmia hanë kota ndryshme Kur të doj hënë, kur të doj nuk hënë, është... Hënë këtu ose atje mbi divan ose mbi tavolinë... Absolutisht, pra e, mirë orientimi i ushqimit, që nuk kupton një vend të saktuar për ushqimin, që nuk kupton në ngrënjën me orarë, që do të thotë nuk ka sens që fëmijat të hargjoj një ko shumë gjatë për të ngrënin, po edhe që fëmijat hajnë ko... Sigurisht nuk bëtë fjalë për... O orë me minuta, po bëhet fjalë për, për një orar një orientim, po, për një orë njëti. Domethënë dreka, dreka ka një orar caktuar. Po fjala vjen midis orës 2 dhe orës 2:30, po themi ose ose mes orës 1 dhe orës 3. E, Ky është orari i drekës, a. sepse fëmia dhem mund vonohet, po do të mund të jetë i lodh. Po ndoshta edhe ushqimi nuk është gati, nuk është problem të kjo pjesa. Problemi është tek fakti jo, që ata ta han drekën darkë për shembull. Mos kuptoj si ushtri ajo që është me minutë të caktuar deri diku. Gjaja, ju nuk e dëmton fëmin ta dish. Jo do të them. Ka urçinë vet ajo. Ka urçinë vet edhe ndikon tek fëmia në të ardhmen. Pra i ka gjërat me orar, eh, si ti si, si themin në si gjerman, me kuptimin që i qëndron korrekt, edhe mësohet mirë, domethënë mësohet me rregull dhe un jam faktikisht shumë simpatizant i faktit që fëmia duhet të mësuar me rregull, jo ja vetëm kaq, por duhet të mësuar se si se si ai ti trajtoi të, të vegjlit në shtëpi ë si traitor gjyshin, si traitor gjyshin, si traitor si miqt kur vijnë vizitorët, kur vijnë, edhe këtë norma që patjetër fëmia duhet të edukohet sepse është pjesë e përmbushjes ditës. ë përmbushja e nevojave të familjes, çka do të thotë në një moment caktuar dërgohet për të marrë diçka, dërgohet për të derdhur plerat. Pra, do të thonë po, aktivizimi, aktivizimi dhe rritja e përgjegjësisë mbi familjen, por është dhe një problem tjetër sepse është i përhapur një fenomen siç është ai i qenëve, uhum. pra që qeni po dublonë fmi në i farë mënyre, madhe mua personalisht fmija më ka kërkuar qenë, unë në përpo që të arsuetoj sëpse qeni është edhe ajë shqyëri zotit e mori mesajin dhe e, nuk e diskutojmë këtoj, tha po mirë në do një lepurush, i lepurush i tash mund do dalim në pjullë dhe mund da kapë një, por problemin është që me vërtet ka fenomene të tilla ku shikojmë që qeni është bërë normale, një pjesë e normale e një familjeje. Është bërë pjesë e familjes. Pjesë e familjes, ndërkohë që është e mund të influencojë për një të njëjtën kërkesë edhe nga fëmia. Absolutisht, jo, më ka ndodhur edhe mua, domethënë që fëmit kanë shprehur kanë shprehur dëshire, domethënë nga që dëgjojnë, po edhe nga që shohin në televizor në internet. Domethënë ndodhesh përballë një situatë të tillë. Për këtë arsye un jam prapë i ja, asaj që ne duhet të sillim shumë shumë lodra për fëmijët në shtëpi domethënë se janë pikërisht këto lodra të cilat e, Ka nevojë fëmia, ka nevojë fëmia për një arush, ku është problemi, më e kupton? Ka nevojë fëmia për një për një luan apo për diçka tjetër, për një leporush apo ku është problemi? Terapia më e mirë është alternativa, është oferta, nëse i mohon diçka me një arsye tëim të caktuar, patjetër duhet të jaosh vigjemon seja islame që sahejë kanë ndaluar diçka, domethënë ka hapur me dhjetra dhe me qindra dyert halalit, edhe ne këtu do t'orientojmë, pra siç e tham më shumë kur folën për televizorin, që me vërtetë themi televizori ka probleme, mirë pa, ka alternativa Po, absolutisht duhet këtë. Duhet të jetë nevojshme një kalendar javor, po themi ndaj fëmisë përsa i përket disa aktiviteteve të caktuara. Pra, një filan ditë është ky program, një një diçka, duke përfshirë këtu edhe sportin që i hu gjithmonë i mësoni, i mësoni, por për shembull të përcaktohet një ditë që mund të thotë Xhumaja, fjalëvin, si dita në dita e besimit, kur fëmija atë dita di që do fokusohet në të qështjet e besimit, pra do, do të shentronë në i farë mënyre. O është të nevojshme? Unë mendoj se, do më thënë, ne për kohën që jetojmë dhe për situatat që jetojmë, mi imi dhe të të ruartecin me linjen e shkollës, torinë tonë me linjen e shkollës, që do të thotë, ti nuk mund ta organizosh ditë të tilla nëse je në ditë shkollore. Kështu që të mbetet edhe dita e premte është praktik problem, mm -hmm. po ditët e pushimit nuk është problem. Pra ditët e pushimit tek ne si prindër duhet shfrytëzohen për dy gjëra të rëndësishme. E para që fëmia të të të, të, shlo, të shlodhet, të të nxirrë atë lodhin e javës, a u kupton? Është shumë e rëndësishme, po edhe pjesa tjetër edukimin e besimit. Ço do thot, është një javë e stërmbushur, por shumun shohf fëmitë e mi, do të më thon, un çuditem se si fëmitë e mia mbajnë atë çantën, do të thon, drejtën. E kam peshuar një herë, ndoshta peshonte 8 kg. Edhe mendoj, po mendojsha që do të ketë probleme me shpinën, pa ka një ngarkesë. Fëmitë sot në shkoll kanë ngarkesë. Vardhë se ku shkolllosh, ëh. Edhe ka nevojë fëmia për për argëtim, kanë nevojë fëmia. Nëse ne do të bëjmë programe brenda programit të të, të ditëve të shkollës, kanë frikë se ngarkojmë. Mirë, por kjo nuk do të thotë që gjatë ditës mos kemi edhe ne atë pjesën tonë të programit tonë. Mirpo është ajo që thatë ju, është mirë që të kemi një program mujor dhe një program javor. Program mujor që dihet në këtë muaj do të bëjmë këtë gjë si familje, që mund të jetë pikniku apo diçka tjetër. Dhe diçka që të jetë javore, që do të thot, unë jam shumë i asaj që duhet të edukojmë tek fëmia besimin sepse një javë në shkollë, shoqëria angazhimi me mësimet e tjera e tjera dhe mos na ndthonza, mos na rrushqase fëmijët nga duart. Ate çfarë duhet të bëjmë? Duhet të kemi një ditë besimi, që fëmijët atë ditë ta shohin si dita e besimit, siç e thatë edhe ju, jo ta shëntërojnë, por me kuptimin që ta shohin si diçka të dashur për të, për ta, domethënë. Dhe, dhe unë mendoj që kjo duhet bërë me të gjithë fëmijët, jo vetëm me njërin apo gjith të gjithë ta përjetojnë, të gjithë si familje të ecin drejt saj. Si montoro tohet për shembull një ditë, një ditë, një ditë besimi tek fëmia. Pra në javë, një nga ditët e pushimit ti e dita e besimit. Për shembull, kemi zimin herët përpara namazit të sabahut. Pse herët? Falet vitri përpara sabahut, përgatiten të gjithë për namazin e sabahut dhe shkojnë në xhami për të falur sabahun. Aty i falin sunnetet, aty e falin farzën dhe aty rrin, përmendin Zotin, lexojnë Kur'an, përsërisin diçka nga Kur'ani derisa të lindë dielli. Dhe mstin në disël ditë e falën dyra kat në mas. Pastaj kthehen në shtëpi dhe, si më thon, gjatë gjithë saj kohë shoqërohen me përmendjen e Zotit. Çfarë thuat kur del nga shtëpia? Çfarë thuat gjat rrugës? Çfarë thuat kur futemi në xhami? Çfarë thuat kur del nga xhamia? Fillojmë dhe ja bëjmë pjesë të edukatës që nesër pas nesër në javën e 5, në javën e 10 nuk kemi më nevojë t'i themi fëmijës çfarë thuat kur del nga shpia, sepse u bën 7 javë, 8 javë, 10 javë që ai e thot. Çfarë thuat kur hyn xhamis kemë nevojë si i zgjëbur edukat. Çfarë thuat kur del nga xhamia nuk ka më nevojë si i zgjëbur edukat. Pastaj, domethënë kthehemi në shtëpi dhe ushqimi i zakonshëm i mëngjesit pra ngrënia në grup. Pastaj angazhimi që mund të ketë prindi ose mund të kenë fëmijët me ndonj kurs apo me diçka tjetër. Mbas kësaj unë mendoj që duhet të bëj një lloj kontrolli njohurish për sa i përket leximit të Kuranit, rregullave të leximit të Kuranit, memorizimit të Kuranit. Gjithas kësaj para ditës është mirë që të fusim në lojë, thojza të namazin e paradites, namazin e duaz 2 rakat në mëng, angazhohet gjith gjithë familja, marrin abdest, gjithë secili fal 2 rakat namaz në vetë. Pastaj është mirë që angazhojmë Një loj, loje, kujëci, konkursi, diqka dëmë thonë që, po aty të ketë shenja besimi brenda dëmë thonë. Pra që t'jen të lidurën me besimit, të gjithë do atë i me dhe. Sot është vileke. dita e besimit. Mm -hmm. Vendosën disa limite, kushtot njëshinë herë, subhanë Allah, kushtot njëshinë herë, elhamdëllat, kushtot... Eh? Dëmë thonë, sot do të themi njëshinë herë, subhanë Allah, njëshinë herë, elhamdëllat, njëshinë herë... All... Gjërë që nuk marrën shumë kohë, marrën një minutë, dë minuta, tre minutat, në në thërën. Por Un... kanë një ndikim të jërzakoshëm në formimin... Absolut, ledzimi në një hadithi, në... unë nuk them që t'u ullim i aty me fëmijë dhe t'fjdojmë hadithet, ledzimi. Jo, një hadithi, dy hadithet, kaqë, habet një librë djetë. Por shumë unë do të sugjeroja për gjdo familje, dy libra hadithi që asë njëherë mos të ndahen nga ledzimi. Libri 20 hadithet e imam n Nuk është kusht të lexosh gjysmë librit në i dit, as faqe. Qofte dhe Qofte dhe një ditë, as 10 faqe, qoftë edhe një ditë apo dy ditë. Ose një kapitull, është një gjysmë faqe në javë, nuk është problem. Mirë po kjo të bëhet vazhdimisht, sepse aty ka hadithe të mrekullueshme dhe kapituj shumë tronditësim. Pastaj këshillohet, domethënë që përgatitem sërish për të shkuar me fal drekën në xhamin. Është dita e besimit sot. Shkoj në xhami herët, ato dhikret nuk e harrojnë futja në xhami, dalën nga xhamia Falja. Pas kësaj bëhet kthimi nga nga nga xhamia dhe në këtë rast këshillohet njëra për dy gjërave, ose një qetësim sepse e kemi zgjuar fëmin para sa baud një gjysmëor, një gjysmëor që do të thotë ka një lloj lodhje. Un do ta këshilloj veten ç'është qetësimi, fjetja gjum, një orë ose dy orë, pastaj zgjimi dhe ngrënia e drekës. Pastaj përgatitja sërish për namazin e ikindis dhe sërish dalja bashkë me fëmijët, ë, eh? mos isht gjithë si familja dalin dhe shkojnë ke xhamia. Falen gjithë bashkë. Pastaj unë mendoj që është koha e argëtimit. Ditë e besimit dhe argëtimi po po, koha e lojës. Bëjnë atë dhikrin që bëjnë mbas namazit, diçka nga dhikri i mbrëmjes dhe dhe lihen besimin më të pasur. Absolutisht. Mm -hmm. Mbas kësaj, At mbas kësaj vjen dhe koha e namazit të akshamit. Ktu jemi përballë dy alternativave mbasi të falet takshami gjithmonë pra falja namazit në këtë ditë do të jetë gjithas në xhami ose do të organizohemi si familje të shkojmë diku ku një hoxh bën një ligjëratë dhe prezantojmë të gjithë, dëgjojmë, përfitojmë nga ligjërata e tij ose alternativa tjetër është që të ftohet një hoxh në shtëpi për një çaj, për një kafe, edhe ja, zhvillohet me të një bisedë familjare. familjare, absolutisht që Hoxha mos shihet si diçka që është i paprekshëm, por që normal, shloj, ashtu si diçka normal dinçisht ashtu siç është realisht. Ashtu do, këtë duhet ta edukojmë te fëmica, ashtu është realisht. Ëmbas kësaj do të thonë është mirë që nëse mbetet kohë, përsëri shifet, a ka mësuar pjesën e Kuranit që u ka dhënë gjatë paraditesës dhe vjen koha e namazit të atis. Sërisht, mund ta buk për para para Darka së mishëta ta haet bukë themi, ha darka përpara acidie ose shkoat falet i acidia dhe pastaj kthehen në shtëpi dhe, dhe han darkën dhe një gjum i hershëm, sepse normalisht ka qenë një ditë që ka pasur ato harxhimet energjisë vetëm thonë. Edhe një një fletë e hershme, po këtu jo më me vitër të vonshëm, po me një vitër që falet para gjumit. Para gjumit. Në mënyrë që fëmijës nuk i prishët M Terezia derisa vi dita nëse mund të jetë dita e shkollës ose mund të jetë dita e dytë e pushimit. Mirë, kemi edhe vizitat e miqëve. Një familje është gjithmonë po themi dyrë hapur për të të pritur miqt. Për miq të ndryshëm të statusit të mburrshme të arsyeve të ndryshme. Një fëmijë sepse është gjithmonë delikat ajo se <laughs> si do sillet fëmia, i jep ja dorën xhaxhit, përshëndet e tetën, puthe, do të thonë ka qen gjithmonë fëmia gjithmonë ka dëshirë të ketë një familje ku ka hyrje një, dhe dalje, vijnë shumë njerëz. Ëh kemi edhe as të tjetër që fëmia fton shokë vet, ëh ose shoket, fton njerëz shok të shokëve. Po shokët e ti kemi ato që po erdhi një njerëj me fjal ëh Bubulon, ëh si duhet trajtuar këto moment. Un mendoj që është shumë pozitive që të edukohet familja me pritjen e migjve, a? si që thotë dhe profeti Ali Saratë në Selan, a, ku shë beson Zotin dhe botën tjetër të respektoj misafirin, mikun dhe më thonë, kër të vjenë mikun, miku duhet respektuar dhe duhet ndërruar. Pra të ushqehet të këfëmija se pritja mirë e mikut, e sjellja mirë me mikun, pra me mysafirën, se mik është mer disa kuptime, po me mysafirën më mirë themi, është prej fesë dhe prej besimit. Pra ne me këtë sjellje të mirë jo vetëm që tregojmë vlerat tona si familje, po kënaqim Zotin, Zoti do të na shpërblemon botën tjetër, do të na japi xhenetin. Pra është pjesë e besimit, ë. Eh? Normalisht që është mirë që fëmijët edukohen me me ato rregullat normale të përshëndetjes me, me dorë, ose të pëthjes të gjag, gjagjit që vjenë, ose të mikut që vjenë, të pëthjes në balt një hoxhe i cili uh, në nderon me ardhjën e ti në shpidë. Dhe më thënë, uh, nuk duhet të, uh, ne mendoj unë, shalla nuk jam gabim, nuk duhet të trajtojmë ardhjën e mikut me shtirje. Mo, se na fliqë, se bëtë. Po, në, normal, në, gjer, në në të shmurin e dhe, edhe nëse nuk shkojnë diku ashtu si shne pretendojnë të shkojnë. Êshtë normalë që të ketë fmija në një moment një gabim, ose të bëjt diqka, është normalë se pse dhe i miku nuk është se ka ardhur nga planetin Mars. Edhe i ka fmijt e këshbija dhe më thënë, edhe i ka fmijt dhe situata dhe më thënë. Po absolutisht në disa norma që është, që është përshëndetja, që është pseja dhe qerasja. Fmija vjen dhe i qeras E, janë norma që unë mendoj që duan parë, dhe thon, edhe mendoj që ndikojnë edhe tek fëmija, sepse ndikon në karakterin e ti, këra e del, flet, ngulet, dhe më thonë, kryon edhe i një loj raporti komunikimi dhe i si me thonë, vënd prov vetën e ti, dhe më thonë, dhe kjo është shumë pozitivet në, në, në, në edukimin e fëmijës, dhe më thonë. Normarisht kujdesi kujdesi sepse fëmia shum mund të jetë shumë shumë gojë lëshuar, do të thonjë kujdes. Kemi të bëjmë miq tani është ndryshe kur është brenda familjes. E pse jo? Do të thonë se ne dimë që fëmia ka disa probleme, nga ato problemet që ndoshta ne i kemi përmend më herët, i thuhet që eth është normale, domethënë, që të orientohesh që të jetë i kujdesshëm. Është dhe pastaj dëshira e fëmis për të patur vetaj miqt e tij, pra vizitorët e tij, hë? Absolutisht. Normalisht un ka ndodhur disa raste, madje ato gjithmonë me gzim fëmia, prindit që do vinë në shtëpi, kam dëshirë të vinë në shtëpi, filan shokët. Goca, goca por un ka marr disa edhe shoqet e vetë të klasës, Çuni ka marr pak klasës. Është mirë kjo, du t'ja inkurajoj këtë gjë, du t'ja kultivoj, pra kultivor. Mës tjet, mës tjet, mës tjet, mjersia, mos thjet, mos thjet mirësia e mikpritjes edhe e pritjes mirë mm -hmm. të mikut, diçka që thuhet, diçka që e zbatojmë gjithë. Un ftoj shokët e mi, gruajafton shoqet e saj të familje muslimanësh apo të farefisit të gjakut, po edhe fëmia vet, domethënë bërat pjesë të kësaj. Ama domethënë nuk duhet harrojmë domethënë që jemi në një ambient prap familjar, fëmit nuk duhet të kthehen shqetësim, ë, eh? sepse funde fundit miku ka ardhur për të nduar dy llafe, për të bërë një muhabet dhe në momentin që fëmia pastaj i tejkalon çaqet, kthehet pa duan, domethënë dhe, thonë... dhe njëkohësisht siç e dëshirojmë ne tek fëmia këtë gjë, patjetër që du ta respektojmë dhe vizitorin e fëmisë që mund të jetë bashkëmoshatari i tij por ne duhet i hapim hakun që t'nderojmë edhe fëmin se pse ai ka disa sensorë që ndoshta ne nuk i kuptojmë dot. Absolutisht, absolutisht megjithëse kemi kaluar në moshën e ati. Absolutisht, domethënë pra, ne do ta respektojmë, mirë se vjen, urdhëro, ëh çfarë do shni, dishka, dhë, a, të hash, çfarë do të qerash, një diçka dhe v fëmija duhet të lë të mirë të lozin alla fëmijësta ata ditë i jep pak më liri se sa në kohat e tjera, do të thon treguash pak më më, më i lirshëm të më, si më thon më, më më liberal, më i jep më shumë liri sepse normës ka ardhur një shok i tij ose ka ardhur në astin e vajzës ka ardhur një shoqja sa. Kështu që unë mendoj se këto ngjarje të cilat ne gjithmonë po flasim për një edukim në karakterin e fëmisë. Pra të gjithë këto gjëra, siç e that ju në një një emision në që kemi bërë më herët, dhe më thënë, në gjyrat në dikojnë, edhe këtë e në gjyrat të rëndësishme, nëse në gjyrat në dikojnë të karakteri i fëmjith, që bëhet fjallët, fjallët, grimasat, zërat, tingujt, edhe gjithë shka. Mirë, letë kemi një pausë dhe sërish vjojmë bisedën tonë. Vjojmë sërish bisedën nga brenda shtëpisë të dalim pak jashtë uh, pa shtëpisë. Ëh, po duhet dalim patjetër se srihet që të mbojmë në shtëpi, srihet gjithmonë në shtëpi. Le të marrim ëh uh, për shembull ato që i themi piknik, ekskursion, marshimi kemi pas ton dikur ëh, uh, marshimi është gjithmonë Sa të dobishme janë? <laughs> marshimi ka qenë i detyrushëm në po, sport. Sa të nevojshme janë? Sa uh, të dobishme janë? Si organizohet? Pra ëh uh, a du të bëhen këto pjesë qënësore ose pjesë e natyshme e ritualit e njët e familjare gjithëmon në fuksion të arëkëtimit, por edhe të edukimit të fëmila? Absolutisht, dhe më thonë, njëri ju ka nevojtë dalë, edhe netë më dhejtë kemi nevojtë për momenti qëtësie, jo më fëmija që e ka shumë më të nevojshme nëse ne kemi shpirë dhe themi dalë për të qetsuar shpirëtërisht, ata i ka nevojt qetsuar shpirëtërisht. Pas taj mos arëm se njëri ju është një qenje dhe më thëmë e cila është e kryuar nga Zoti, e cila është shumë e përpushme me natyren. Kështu që siç ka nevojë njeriu, e ke pas kur ke lodh dhe çfarë bën del diku në fushë, del diku në mal. Edhe kërkon të shplodhë, të relaxohet. Kërkon të shplodhë, edhe fëmia ka nevojë sepse shpjesa natyrshmërisë një gjë e tillë. Unë mendoj se daljet të tilla shërbëjnë edhe për të korrigjuar dhe përmirësuar shumë gabime. Tham që nuk korrigjohen gjithmonë gabimet me ultimatumë, me msimë, me po dhe me përjetime emocionale. Absolutisht. Në momentin që fëmia del, organizohet puna në mënyrë të atilë që fëmijat kuptoj që kjo sielin filan dit ka qenë nga bim, ka një loj shfryrje e si pasoj ka hapsirë për të mbushur, do më thënë, nështë në nëmë nëmë nëmë nëmë është ambientimi i fëmijës, do më thënë, me natyren, që e rethom, kujdesi për natyren, kujdesi për, për ambientin, në gjitha këto e në pjesë të edukimit, të fëmijës, dhe më thonë, sepse nese pas nesër këj fëmi do tjetë një baba, nese pas nesër këj fëmi mund tjetë një post shumë të rëndësishëm në momentin që nuk ka dashuri për naturën në momentin që nuk ka dhim shuri për mjedisin, dhe më thonë gjitha këto do të ndikojnë, mdo është ta në në fatet e një kombi ose në fatet e një grupimi të madh njerëzish, një qyteti ai mund të jetë kryetar bashkie, kryetar komunën të ardhmën, në momentin që nuk është edukuar me gjëra të tilla, nuk e ka të ndjesinë e zhëlbrimit të qytetit apo ruajtjes së së së së pjesëve të zhëlbar të qytetit, por çdo gjë që ta bëj pallatës është edukuar me parandë ta shohëm. Dhe si mund ta ndërtojmë një ditë pikniku me ato detajet të vëta? Normalisht është mirë që dita e piknikut të jetë një ditë e ditur pa mos thiet kshu surprizë ditës. Mhm. Mm Por ti tetë ditur, të përgatitet. Ditur, pra fëmit janë përgatitur që dihet, fillan ditë do të dalin e si pasojë dhe i bëjnë ato përgatitjet e nevojshme, pa po edhe ndikon kjo në në orientimin shpirtëror të fëmis, e, është i parapërgatitur ai për këtë dalje domethënë, është mirë që e, edhe vendi dhe koha tiet e përcaktuar, e pse jo të më edhe një mendje nga antarët e tjerë të familjes. Pra mos tiet prindje i cili e përcakton, mm -hmm. Mm -hmm. po për shembu fëmijët gjith janë të mendimit që dalin në det. Prindit, prindit thon do të shkojmë në det për shembull. Po pritse përderisa gjithë orientimi i antarëve të familjes është që shkohet në det, le të shkohet në det. Ai njëti harxhim është, e njëta gjë është, a kupton? ë normalisht pa dëmtuar fëmijët, se fëmijët mund kërkojnë det të shkojnë atë në, në kodimri për shembull, gjë që mund të dëmtojë shëndetin e tyre. Është mirë që çdo piknik të ketë një moto disiplin ku do të arrish tek ky piknik është mirë që kjo moto edhe po nuk është e deklaruar të paktën prindrit duhet duhet të jenë vetë të vetdishëm se ku duan të arrin tek nga ky piknik është mirë që pikniku ti jetë i organizuar me me me shpërblime me me lojra pra mos thit diçka që dalim diku ham diçka do o burrasu po von do të kthehemi është ditë pikniku